Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada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 Aleshores, les nostres tasques són, eh, bueno, des de l'inici hem participat en la creació d'Otramuntana amb la creació de l'Escola dels Àngels i des del 99, que són fundacions, eh, doncs tenim ja residències, centres de dia, eh, servei de suport a la pròpia etc etcètera, etcètera. Uh -huh. uh, en aquest uh, motiu, doncs, avui nosaltres en volem... Parlem... Poso, hem pogut posar en contacte amb la fundació doncs, per comentar eh, aquestes eh, novetats, aquesta tasca. Eh, com tu deies al final, eh, sou un, un, dir un mica un referent no?, de la comarca perquè teniu diver, diverses residències a diversos punts d'aquí de, del, del Baix Empordà. Sí, tenim a Sant Feliu, a Santa Cristina, a Sant Antoni, a Palammors i a Palafrugell. ja que estem a Ràdio Palafrugell i dic que és la població que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 Uh, hi ha la participació de diversos ajuntaments de la comarca per a que es construeixi aquesta nova seu a, a Platja d'Aro i també el nostre ajuntament, el de Palafrugell, també hi col·labora uh, amb, una, amb una aportació important, no Jordi? Efectivament. Bé, la residència de Platja d'Aro és possible en primer lloc perquè Platja d'Aro cedeix una magnífica parcel·la en el parc dels estanys. La cessió municipal és condició prèvia perquè nosaltres tinguem eh, qualsevol equipament i torno a insistir, per a la Fugiria la comarca del Baix Empordà que més coses ha cedit eh, a Vimar a favor dels discapacitats. Però tornem eh, a la residència. Uh -huh. És possible perquè l'Ajuntament ha donat una parcel·la i després perquè eh, l'obra social, la Caixa, participa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 aquestes persones que no tenen ningú, que els defensin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 un favorable tots uh -huh. els ajuntaments ho han entès que un servei comarcal com aquests no podien anar eh, sobre les esquenes d'un sol municipi que tothom hi havia de participar, permeteu-me que digui ja que estic a, a Ràdio Prefugell que això els alcaldes de Prefugell ho han practicat tots, tots des de fa molts anys uh -huh. i l'actual està amb la mateixa línia Um, ha costat administrativament per trobar una via uh, que permetés vehicular uns diners municipals amb un edifici d'un altre, altre municipi. I d'això se n'ha encarregat la Diputació, però evidentment el Consell Comarcal és l'òrgan territorial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 Bé, arrel de la iniciativa que va tenir Sant Feliu de Guixos ens hem adreçat a tots els alcaldes per dir escolta, alcaldes, si vols que expliquem als teus veïns que són els que paguen eh, per què fem això mm -hmm. i com serà això doncs nosaltres evidentment ens posem eh, a, a la vostra disposició i penso que mm, diguem per, per, per l'Ajuntament és bo que, que això que se sàpiga exactament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 Uh, posem pues és pues, pues com com dos anys uh -huh. com dos anys llargs per per per començar eh a veure'l a veure'l funcionar.